Ja ensimmäisenä tällaisena teoksena saa kunnian olla The Legend of Zelda The Wind Waker-pelistä Ocean Theme. Oi! Ja! Ha! Ho! Ho! -ho! <sum> <sum> <sum> <sum> <sum> <sum> blee.